يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ سaudara Nabi Usamah Hadisuddin sempena yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesi ini kita pada ayat 51 52 khususnya daripada surah ta-ha iaitu asma Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim qala fama ma baalul qurunul ula قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سرك الله العظيم ديفرعون berkata jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu Nabi Musa menjawab pengetahuan tentang itu ada pada rabku dalam sebuah kitab iaitu lah mahfuz rabku tidak akan salah atau lupa apabila anda membaca ini kasih wassalian telah kita uraikan pada kuliah terdahulu bahawa pertanyaan ini menunjukkan minta sempit pengalaman, pengetahuan Fir'aun tentang alam sekelilingnya dia ni menjadi raja hasil daripada warisan Datuk Nenik Moyangnya jadi Fir'aun ni tak belajar tinggi, tak ada mempunyai pengalaman, menuntut ilmu, dia menyangkakan bahawa dia ni sudah membuat ada tahap yang paling baik selalu berlaku kepada golongan yang berharta golongan yang menyangkakan bahawa mengadailah harpa tersebut untuk menguasai manusia padahal bila seseorang meninggalkan menuntut ilmu maka dia akan ketinggalan dan akan dipandang kecil hina oleh orang lain kalau peningguan berhati-hati yang dikasih masalah bila Nabi Musa datang membawa satu suara baru dengan nada baru pandangan untuk mengajak kepada perubahan mengetahui bahawa ada Tuhan yang maha besar sehingga kekuasaan Fir'aun tidak ada ertinya sedikit pun nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT maka Fir'aun tanya kalau bertuhankan kepada aku ni dipandang salah Maka bagaimana keimanan Datuk Nenek Moyang yang telah, telah hulu yang telah mati Padahal mereka merupakan orang-orang mulia, orang berjasa Apakah mereka akan diseksa oleh Naraka Allah SWT Satu pertanyaan dari orang yang tak terdesak tuan-tuan Maka Nenek menjawab pengetahuan tentang perkara itu tuan di sisi Tuhanku Allah SWT Wa Ta'ala mengetahui bahangkan orang itu menyembah dan terpaksa dan takut ila man wa qalbuhu mutma'innun iman ada di kalangan rakyat ni yang mengikuti kerana takut bukan kerana suka pun tapi kerana benci meluat itu tapi kerana terpaksa maka mereka menyatakan sokongan begitulah tuan-tuan yang -tuan, rahati dan dikasihi sekalian semuanya Allah mengetahui tuhan ku mutawassil satu jadi Allah SWT tidak akan tersesatlah ya dzil rabbi wala yansa Allah SWT telah menetapkan Bahwasanya dalam pengetahuan Allah swt. In Maha In Dzalabi. Allah Mah Mengetahui satu, Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Kekuasaan pengetahuan itu ditegaskan dengan menyatakan fi si Kitab. Fi Kitab untuk mengukuhkan bagaimana terpeliharanya segala satu itu tanpa ada Pemindaan Jadi para ulama tafsir menyimpulkan bahawa jawapan dan ushani pada akhirnya bermakna balasan terhadapnya si terdahulu memang akan menjadi sulit kalau Allah swt. tidak mengetahui. Tapi keadaan itu bukan seperti itu Kerana Allah mahu mengetahui Dan pengetahuannya terpelihara ter, Tersembunyi, terpelihara Tak ada siapa boleh pindah Tak ada siapa boleh buat perubahan Fi kitab Maksudnya Satu yang mengandungi erti pengetahuan Allah Tentang terperinci satu perkara tanpa dapat dipindah Kalau kita simpan dalam komputer Tuan-tuan yang rahmatin dan dikasih sekalian Tiba-tiba kena reformat balik komputer Habis semua hilang kalau kita simpan backup dalam file, apa bentuk sekalipun CD dan sebagainya tiba masa kita lupa juga. Ini manusia punya keterbatasan pengetahuan yang pernah kita bincangkan dahulu. Dari perspektif Islam seperti diuraikan oleh Alima Al-Ghazali Hujatul Islam. Perbezaan ilmu manusia yang bersifat juz'i dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat kuli. tidak boleh dibandingkan langsung tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih dikasihi sekalian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada Firaun betapa pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekuasaannya tidak berlaku kacau bilau Semuanya dalam ada catatan Sama ada orang terdahulu, orang-orang perubah -orang Ataupun waris yang datang kemudian Tidak ada yang terlepas yang tahun Allah Subhanahu SWT Orang dahulu buat jahat, buat baik Semuanya dicatat Allah SWT Bitu juga orang kemudian Akal budi manusia sendiri menunjukkan kepadanya Bahawa kekuasaan tertinggi itu mesti ada ada orang terkunci lidahnya Tak berani untuk membuka mulut Tapi dalam hatinya tidak menerima kepimpinan Wahai Fir'aun Dan memang ada orang yang semata mata jahat Semua perhitungan itu tepat dan jitu Daripada Allah Subhanahu SWT Jadi Allah tidak akan lupa Allah tidak akan tersesat Tidak tersilap dalam ke keputusan yang dibuat olehnya. Jadi dengan jawapan seperti ini Musa AS telah pun menambah Satu lagi keterangan tentang Allah Subhanahu SWT iaitu dia mempunyai catatan sendiri tentang amal buatan makhluk ni dia tidak akan silap tidak akan meraba-raba seperti manusia yang bila satu catatannya hilang, dia sudah tidak ingat apa lagi yang pernah dibincangkan satu masa dahulu jadi dengan jawapan demikian Fir'aun sudah dapat merasakan bahawa dia tidak ada sifat kesempurnaan seperti itu, ini tujuan Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun di situ kemudian Nabi Musa melanjutkan dakwahnya tentang siapa yang berhak disebutkan Allah Subhanahu taala yang sekali-kali kekuasaan Firaun tidak akan sampai sedemikian besar Kekuasaan itu Apa pelajarannya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian ni ayat berikutnya Ta'awwaz billahi minasy syaithanir rajim allazi ja'alakumul arda mahdawa wa salakalakum fiha subulaw wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kuluw warau ra'u an amakum Innati dzalikal ayyatillilinhuha, minha khalqanakum, wfiha nugiyukum, minha nukrijukum tarekunakra. Waladhadarinahu, waladhadarinahu ayyatina kullaha fakazzabuwa. Allah telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air. Maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam makan dan gembalalah binatang dan ternakmu itu semuanya pada mika terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal darinya kami menceritakan kamu, kepadanya kami kembalikan kamu dan darinya kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain dan sungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kami semuanya maka ia mendustakan dan enggan jadi Fir'aun hanya mendapati bumi yang telah terhampar seluruh manusia lahir ke muka bumi ini dan hidup di atas hamparannya hamparan di bumi yang Allah jadikan ini terhampar mengecap nikmat yang ada dalamnya mengutip segala kekayaannya mendirikan bangunan yang indah-indah dan dibinakan untuk kamu jalan-jalan sehingga manusia yang ini tidaklah terkurung seperti katak di bawah tempurung dalam satu daerah saja boleh pergi ke tempat lain ke negara lain jalan-jalan yang Dijadikan Allah SWT itu Sudah pun tersusun Masuki hutan Belantara Padang yang luas Sungai pun dapat Dibelah Dengan adanya perahu Dapat diseberang Dengan adanya jambatan Dengan demikian hubungan Antara manusia berlaku Kerana satu manusia Penduduk satu tempat Memerlukan kepada yang lain Dan diterangkan di sini Betapa pentingnya hujan turun Allah turunkan hujan dari langit Teratus kali peredaran air Untuk menjadi hujan itu hujan pun turun, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan kemudian berhenti kadang-kadang menjadi tasik menjadi kolam, menjadi lautan tentuan yang telah mati dan dikasih waskanya. dan ada pula air ini yang menyelinap masuk ke dalam bumi kemudian timbul pula digali menjadi telaga nampak tak tuan-tuan? dan bila berlakunya proses penyedutan itu ke langit sehingga ia menjadi embun turun pula pada waktu malam Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Adakah semua ni berlaku dengan percaturan Tuhan macam kamu Wahai Fir'aun Soalan begitu yang nak ditanya oleh Nabi Musa secara Indahirek Adakah begini teraturnya dunia Kamu yang mengaturnya ha, Nabi Musa nak tanya seperti itu tuan-tuan Kulu war'amu wa an'amakum war wa an an Maka olehmu gembalalah binatang ternakmu sebab turunnya hujan, tumbuhlah bagai tumbuhan Maka ada yang manusia boleh makan Dan menjadi makanan mereka, makanan ruji mereka umpamanya Dan ada pula yang layak dimakan dengan tenternak saja seperti rumput-rumput Semua itu dijadikan Allah setalamnya sebaik-baiknya Pendeknya semuanya terjamin Bereski masing-masing tersusun teratur kerana adanya hujan Dan kalau hujan tak turun pun kerana kemarau Sungai masih lagi dapat menyalurkan air jadi, semuanya pada demikian, itu patut engkau renung, Wahid Fir'aun. Nyata sekali bahawa manusia hidup di dunia ini benar-benar menanti ihsan, rahman Allah SWT. Walaupun dia ini orang berpangkat, orang berkedudukan, orang banyak uang, sekalipun, mahupun orang miskin, semuanya mengharapkan rahman Allah SWT. Rupa, air yang turun, binatang ternak yang dimakan, susunya dan sebagainya. Jadi di hujung ayat ini tuan-tuan ini boleh kataskan bukti adanya kekuasaan tertinggi yang mentadbir alam ini yang manusia bagi manusia yang patut menggunakan akalnya tentulah akan merenung dan berfikir dan timbul dalam hatinya rasa keinsafan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu taala. Tidak patut menyombong. Nampak tak tuan-tuan ini boleh kataskan? Tak patut langsung menyombong. Ini pernah disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kuasaan Allah Taala yang sangat jelas kepada makhluk ini, kepada firaun ini, yang dan juga manusia lain yang keras kepala. Tentuan rahmat tidak dikasihalkan. Di ayat ni kalau kita lihat, boleh dihubungkan dengan ayat lalu Allah Taala memberikan kepada satu satu benda itu bentuk kejadiannya dan Allah lebih petunjuk kepadanya. Ini mengaitkan jawapan Nabi Musa tentang keluasan ilmu Allah SWT Jadi Allah telah menempatkan manusia di bumi ini menghamparkannya supaya mereka dapat menikmati Segala bentuk kemudahan yang ada Seperti kalau kita nak bandingkan dengan seorang bayi yang ditempatkan dalam di Dididik untuk mendapat kehidupan yang lebih mulia Selepas itu bagi manusia ini gitu jugalah Mahda, lihat Allah gunakan perkataan Aladhi ja'alakumul arba mahda Mahda di Diisti'arahkan Disamakan dalam konteks Seperti buayan Kalau baby ini duduk dalam buayan Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi kepada harap Tuntuklah ilmu dari buayan ke liang lahat Maknanya bumi ini Dipemudahkan Allah SWT Sebagaimana seorang bayi duduk dalam Dikendong dalam Buayannya Supaya dia dapat membesar dengan baik Sihat cukup tidurnya Rehatnya cukup dan akhirnya dia akan manusia menjadi manusia yang keperanan, memperbaiki keadaan dunia ha, Begitu juga, manusia ditajbihkan di sini, disamakan dengan seolah-olah kita duduk dalam buayan yang penuh dengan kerehatan Bagi persiapan menghadapi akhirat dengan amalan-amalan saleh yang Allah SWT suruh kita buat dunia kita sempurnakan Jadi Allah menjadikan manusia di bumi ini supaya dia menjadikan ada jarak di antara dia dan tujuan hidupnya Ada jalan yang harus ditempuhnya Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga dia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi Untuk mencapai arah yang tujuannya. Jadi Allah menurunkan air Dari langit berupa hujan ini Mata-mata air, sungai, telaga, lautan Ditumbuhkan daripadanya bermacam jenis pokok Kalau Allah memberi hidayah kepada manusia untuk makannya, Yang mana boleh makan, yang mana tidak boleh makan Yang mana khas untuk manusia Yang mana khas untuk binatang sahaja Tanda-tanda tentang hidayah, Dan rububiyah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang hanya difahami oleh mereka yang berakal. Pakar pun akan dan dikasih bahasa kalian. Kalau kita belajar bahasa Arab kita lihat perkataan yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala di sini, Anuha, An Anuha An ni jamak juga kata Anuha, Anuha ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus sebagai contohnya kamus al-farid, ya itu lah kepada akal. Agaknya kerana dia ni Saya yang berkataan Naha yanha yang berarti melarang Kerana akal manusia ni fungsinya melarang Daripada melakukan perkara-perkara yang membahayakan Menghalang Manusia itu daripada terjumus Dalam perkara-perkara yang Tidak elok untuk dirinya Jadi bila Allah nyatakan di sini Para pendengar rahmati dan dikasih Allah selian Dalam ayat Kulu war'am wa an'amakum Inna fi zalika la nuhah nuhani fata'nis watrina hayu nahyun an nahyu iaitu benda satu yang dapat menegas seorang daripada melakukan perkara yang bahayakan maka nikalah fungsi akal kalau akal tu digunakan dengan sebenarnya maka pastilah manusia itu akan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatin digasiwas sekian Ya civila Darudaksi ayat akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kami keluarkan daripadanya berjenis-jenis tumbuhan yang macam-macam ia menjadi satu bentuk Iltifat ihtifad ini kita pernah belajar satu masa dahulu lihat perkataan yang mulia Allah SWT taala allazi ja'alakumul arda mahdawa wasalakalakum iha subula wa anzala minas sama'i bihi azwajan min nabatin shatta ni bagaimana penukaran berlaku dari Al-lazi tiba-tiba bertukar menjadi akrojana Mengapa berlaku demikian tuan-tuan Daripada zamir raib Kepada zamir mutakallim Jama' Mengapa berlaku pengalihan bentuk redaksi di sini Tak lain dan tak bukan Untuk mengisyaratkan bahawa penumbuhan Berbagai bentuk tumbuhan Dengan macam-macam jadi bentuk rasanya Merupakan perkara-perkara yang sangat menakjubkan Yang merupakan khususnya Allah Subhanahu Wa Taala ia hanya khas untuk Allah SWT sahaja Allah sahaja yang menumbuhkan pokok-pokok berkali di kalangan manusia boleh mengatakan saya telah mempermudahkan untuk rakyat saya begini, begini, begini tapi mengerja bagi menumbuhkan pokok-pokok dan tanaman yang subur semuanya kena Allah SWT itu sebab dikhususkan di sini kami sahaja ia merujuk kepada Allah SWT untuk ilghalabah di ta'zhim untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fa ibahas seperti ini banyak kita temui dalam tafsir yang lalu, dalam huraian ulama yang lebih kurang sama. Insya-Allah nanti Allah Subhanahu wa taala nanti ada peluang kita lihat sebagai contohnya surah Al-An'am, surah Fatir, surah an perubahan berlaku dalam bab ihtifat ini. Selepas kita sambung berikut yang datang, Allah menguna ayat azwaj yang menghuraikan berbagai bentuk tanaman, segala jenis tanaman selafgan yang kita uraikan dan kita Allahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa alamin wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh